Šéfka nákladu od letectva je vyvedla po rampě a ukázala jim, kam se mají dát věci. Nedokázala si pomoct a vrhla na Granta krátký, flirtující pohled. Ten chlap byl tak otravně klasicky pohledný, že takhle působil téměř na každou ženu, kterou potkal. Grentovi v polovině případů k umlčení světkyň stačil jen šarm. Stále na sobě měli standardní černou zbroj UPKM a navíc se jim oběma podařilo vyhnout ohni i ektoplazmě, takže docela budili respekt. Ale Archer byl hubený a vypadal trochu potrhlé. Zatímco na Grenta šéfka nákladu upřela další dlouhý pohled, stěží si všimla, že je Archer naživu, než se vrátila po rampě dolů a oni pokračovali hlouběji do letadla. Grant zhodnotil její pozadí pod leteckou uniformou a zazubil se. Děkuji, Stewartka. Co? Právě kvůli tomuhletě předělali k Savy. Myers usoudil, že máš dost šarmu pro oba. Hele, klidně svedu nějakou kongresmenku, když to pomůže si. Nikdy netvrd, že nejsem ochotný trpět pro tým. Nákladový prostor byl dostatečně velký, aby se tam vešel tank a po stranách se táhly řady sedadel. V nich už při poutaní čekali dva další agenti UPKM ve zbrojích. Na podobné misi samozřejmě neměli žádné menovky, ale Aršr jednoho z nich znal. Svalovec byl Radaba. Stejně jako mnoho dalších ho do UPKM naverbovali z armády, byl to drsňák do speciálních jednotek. Radabá byl dlouholetý člen zásahového týmu, prošel si i jasným spotkem. Něčím takovým si agent vytvoří slušnou reputaci. Archer mu potřásl rukou. Rád tě vidím. Zdár Henry, křikl rachot Radabá. Granté, vás taky přidělili k Franksovi. Obávám se, že ano, odpověděl Grant, než se otočil k poslednímu agentovi, průměrně vypadajícímu mladíkovi s řídnoucími blond vlasy. Nebyl moc vysoký a na agenta měl trochu nadváhu, což znamenalo, že asi nepatří k zásahovému týmu. Tebe neznám, ke kterému oddělení patříš? Tema Strayhorn. Mladík nabídl ruku k potřesení. Převeleli mě sem od maršálů, ještě mě nepřiřadili. Rád tě poznávám, agente Strayhorné. Agent ve zkušební době, před týdnem dokončil akademii, opravil ho radabá. Jsem jeho výcvikový důstojník. Pořád ve výcviku a to tě přiřadili k Franksovi? To bylo překvapení. Archer si s Grantem vyměnil nervózní pohled. Podle výrazu jeho tváře je napadlo to samé. Když k Franksovi přidělili nováčky posledně, chtěli tím vykoužit krtka. Odhalili tehdy Torése, ale Hercogovou během operace zabili. Týden, co? Zeptal se podezřívavě Grant. Není to parátě? Ví o Franksovi? Ví, ale zatím nedostal kompletní informace, jen upravenou verzi z akademie. Je to teprve půl hodina, co mi Majers zavolal, že se mám naklusat. Buď si na něj udělal zatraceně skvělej dojem, nebo si Majer se něčím těžce nakrknul. Vítej ve Franksově týmu strajhorné. Pracovat s ním je vážně radost. U většiny šéfů musíš odhadnout, jestli tě mají rádi nebo ne. Ale u Frankse o tom nikdy ani nezapochybuješ. On nesnáší všechny. Naší prací jeho podporovat, být jeho tváří pro veřejnost, rosit mu sváčům. Masírovat mu nohy, pokračovala radabá. V podstatě dělat všechno, co nám řekne, zatímco se budeme snažit, aby se mu do cesty nepletli pitomci. O pitomce Franks obzvlášť snáší a podle něj je pitomec každý. Archer se posadil vedle nováčka. Létal ve spoustě C-17 a v porovnání s ostatními letadly, která UPKM využíval, to byla příjemná změna. Dokonce se tu dalo konverzovat, pokud vám nevadilo ječení. Zelenáč, co? Tři roky jsem pracoval u federálních bezpečnostních složek. No čím dřív ti dojde, že to neznamená vůbec nic, když potkáš monstra, tím to pro tebe bude lepší, poradil mu radabá. Právě tu mluvíš s Henry Aršrem, Nenech se zblbnout tím jeho ješkem. Možná vypadá jako vanilka ice, ale není radno si s ním zahrávat. Tady Archer velel operaci na Novém Zélandu. Slyšel si o po? Aha, to si získalo jeho pozornost. Mluvili o tom při výcviku. Působivý. O ten strom byl pořádný prchant, ale byla to týmová záležitost. Lovci monster tam odvedli spoustu těžké práce. Ale protože názor agentů UPKM na jejich společnost se pohyboval od kovbojů zasluhujících trošku respektu po bandu penězí posedlých hrdlořezů na hraně zákona, nechtěl Archer tuhle plechovku kontraktorských červů otvírat. Ale Radabá to udělal za něj. A tady Grant patřil kalem. Během několika let měl co dočinění s víc podivnostmi, než většina z nás pozná za celou kariéru. Zdálo se, že to z horna zaujalo. Zvláštní. Slyšel jsem, že pár lidí z UPKM šlo do důchodu a začalo soukromně Ale neznám od soukromých lovců, co přejdou k vládě. Tak trochu se šupca. Slyšel jsem, že vám platili tuny prachu, ale my začínáme v platové třídě GS12. O LM jsem slyšel. Údajně jsou dost záludní. Uh, uh, uh, uh. Zabručel Grant, když vytáhl telefon a předstíral, že si kontroluje maily. Nech se necháš příliš unést hodnocením jejich charakteru. Náš šéf, legenda UPKM Dwayne Myers, pro LM taky kdysi pracoval. S Erlem bývali nejlepší kámoši. O tom vím. I tak to zelenáče utěšilo. Archer Grantovi trochu záviděl, jak snadno situaci zvládl. I ti nejzkušenější agenti by nováčka prostě sjeli, ale Grant ho usadil a stále přitom vypadal jako dobrák. Majers má právě teď dost problémů, nepotřebuje, aby tu někdo vytahoval jeho minulost, řekl Archer. Pro případ, že by tě to zajímalo, je to dobrý šéf. Nikdo nezná monstra tak dobře jako on. A pokud nás tu chce mít, musí k tomu mít sakra dobrý důvod. Majers byl drsňák, ale kompetentní a Archer cítil v kostech, že je Myers v podstatě především čestný chlap. Nade všemu záleželo na bezpečí jeho vlasti, což o jeho náhradě Archer říct nemohl. Stark byl prostě debil. Krátce po incidentu v Copperlake považoval Archer stejně jako většina UPKM Starka za hrdinu. Archer vyrůstal jen pár kilometrů od Copper Lake. Nebýt Starkova rychlého rozhodování, celý severní Michigan by zaplavili vlkodlačí zombí. Teprve, když ho přidělili k zakrývací operaci a vyslýchání světků, Archer zjistil, že navzdory oficiálnímu hlášení zahrnovala většina skutečných činů Douglasa Starka jen zbabělost a hloupost. Opravdovými hrdiny byly Herbinger, pár konkurenčních lovců a parta místních. Bylo to pro ně jako studená sprcha. A když se později Archer probíral důkazy, zjistil, že původcem vulkodlačího moru, který ohrožoval i jeho město, byl jeden ze striknových mazlíčků z STFO. S ohledem na tyto dvě skutečnosti nebylo žádným překvapením, že se v mocenském boji uvnitř UPKM přiklonil na Majersovu stranu. Já bych Majerce se nikdy nepomlouval, Slyšel jsem o něm jen samé dobré věci. Strayhorn čekal, jestli ho někdo ze zkušenějších mužů neopraví. Vypadal spokojený, že se tak nestalo. Nelám si s tím hlavu, zelenáči, řekl Grant. Ale jo, LM jsou záludní, záleží jim pouze na sobě. Ta banda se jen honí za slávou, ale nejsou úplně zlí. Menší sebereflexe, co? zabručal Archer. Huh? Nic! Díky bohu zera chod motorů. Archer měl lidi s LM, se kterými spolupracoval vlastně rád, ale jeho neodkopla snoubenka kvůli zázračnému účetnímu. Grant strčil mobil zpátky do kapsy. No, v každém případě jsem si jistý, že tenhle úkol bude buď příšerná nuda, nebo při něm všichni zařveme a Franks naše mrtvoli obere o náhradní díly. Když o tom tak přemýšlím, doufám, že máš pravdu, Arshre, a že jsem tady kvůli tomu, jak dobře vycházím s lidmi. Snad si nás Franks nevybral kvůli novým náhradním součástkám. Grant si teatrálně ukázal na obličej. A kdo by tohle nechtěl? Dává to smysl, přidal se Archer. Holiniuke s právě řekla, že mám pěkný oči. A když došlo na lidi s L.M., se kterými by mu nevadilo pracovat, páni, s tímhle nepřítelem by se zbližoval rád. O Frank zde po očích jako šílenej, Slyšel jsem, že jich má v lednici plnou sklenici. Dodal radabá a podíval se na Strejhorna. Je to tak. Ty historky jsou pravdivý, Frank se sestavili z několika těl. Archer stále myslel na svou poslední operaci s netradičně sestaveným týmem a proto zelenáče bedlivě sledoval. Znovu se do zadku kousnout nenechá. Zelenáč uměl sakra dobře skrývat emoce. Na akademii se něco povídalo, začal opatrně Strayhorn. Někteří chlapy tvrdili, že je to skutečný Frankenstein. Aršrovi se líbilo, jak řekl, někteří chlapy tvrdili. Zelenáč tak neprozradil, jestli tomu věřil, jistil si záda pro případ, že si z něj starší agenti utahují. To mluvíš o Frankensteinově monstru, že jo? Radabá se zazubil. Vítej v první lize zelenáči. Doktor Frankenstein je mýtus. Skutečný šílený vinec se jmenoval Depple. Tu knížku napsali pozdějc. Frank se není krycí jméno. Pomenoval se tak sám, protože ho sestavili ve skutečném zámku Frankenstein. Chápu. O to pochybuju. Frank je let stará jednočlená demoliční četa. Když UPKM potřebuje něco rychle ukončit, pošlou tam Frankse. Bum, hotovo. Je silnější, rychlejší a houževnatější než kdokoliv z nás? Já mám v úřadu tři roky za sebou nejlepší skóre v souboji bez zbraní a proti Franksovi bych nevydržel ani 30 vteřin. Odpálí ho raketou, my pozbíráme do pytlu zbytky a hlavou něho znovu seší a za pár dní je zpátky v boji, jako by se nic nestalo. A nemyslíš si, že začíná měknout, když je tak starý? Oni ho celou dobu zdokonalujou. Oklepe se z věcí, co by normálního chlapa na místě zabili. A když se rozjede, raději mu nestuj v cestě. Jakmile nás někam zavolají a zvrhne se to v přestřelku, opostav se za Frankse. On nás ve skutečnosti potřebuje papírování. V boji mu prakticky jenom podáváš munici, pokračoval Arsher. Drž hlavu dole a podávej mu zbraně. Když si to Franks usmyslí, zabije cokoliv. Navíc je taktický génius, ale hádám, že to bude hlavně tím, že to dělá tak dlouho a nemůže ho nic překvapit. Grence se ke Strejhornovi spiklenecky naklonil. Franks zabil velkého starobilého. To by nemělo být možný, zamračil se Strayhorn, asi se v duchu vracel do výcviku. Velkýho ho zabít nemůžeš. Měl pomocníky, řekl Archer. Pita? Grant si odfrkl. Toho pitonce? No, jeho a Isaaca nutná, ale jestli teď někdo Frank se opravdu zná, tak je to pit. Archer se podíval na střehorna. Promiň, to je dlouhý příběh. Strejhon vypadal, že ho to zaujalo. Čeká nás dlouhý let. Podívejte, slyšel jsem o Franksovi legendy. Každý rekrut je slyšel. Měl by to být nejděsivější chlap všech dob, ale... O jednou jsem viděl se ubít vlkodlaka jeho vlastní rukou. Byl jako tyran na základce, co předvádí, proč se mlátíš, jen tam bylo víc krve. A Franks by tohle nikdy neřekl, protože je to parchant bez smyslu pro humor, řekla Radaba. Jestli není příběh o jeho Frankensteinovském původu pravdě, je to pěkně propracované krytí, protože skutečný Frank si děsivý nadpřirozený stroj na zabíjení. Když se začaly vyprávět historky, Grant nechtěl zůstat pozadu. Viděl jsem ho otevřeného při operaci v terénu, když ho zranili. Má srdce navíc, pracují na směny a on je může vypínat a zapínat, jak se mu to hodí. Nemá stejná žebra jako my. Vypadají spíš jako neprůstřelná vesta nadspaná do hrudníku, co má vnitřnosti udržet uvnitř. Slyšel jsem, že má podal páteře implantovanou další mozkovou hmotu, něco jako záložní disk, kdyby mu vystřelili mozek. Zvenčí možná vypadá jako člověk, ale není. To jako fakt? Strejhorn celou dobu přikyvoval. I v organizaci tvořené profesionální lháři občas narazíte na důvěřivce. Archer nevěděl, jaké bylo jeho uvedení do světa monster, ale muselo to stát za to, protože s ním Franksu v příběh příliš neotřáslo. A jaký je jako člověk? Člověk? Harsher si odfrkl. Tuhle chybu nedělej. Je to nejděsivější věcí, jako kdy uvidíš. Frank si tělesněním principu jste mi všichni ukradení. Je chladnej. Má srdce navíc, ale žádný srdce nemá. Prostě to nemá v hlavě úplně v pořádku. Chci říct, že je chytré, je děsivě racionální, ale prostě není nastavený jako skutečný člověk. Když se na tebe podívá, jako by počítal matematickou úlohu. Myslím, že on nás tak úplně nechápe, nebo chápe, ale jen mu na nás nezáleží. Když s ní mluvíš, máš pocit, jako bys mluvil s podělaným vetřelcem z vesmíru v lidském kostýmu a on se na tebe dívá těma prázdnýma očima a ty víš, že jediný důvod, proč tě nezabije, je, že mu nestojíš za papírování. Nazval bych ho sociopatem, ale to je pro něj příliš poličťující. Archer si uvědomil, že trojice agentů se dívá za něj na rampu. On je tady, je to tak. Radebá mu to potvrdil nervózním přikivnutím. Zapomněli jsme se zmínit, že má i super slouch. Do prdele. Archer se otočil. Monstruózní agent Franks procházel středem nákladového prostoru přez rameno přehozený velký bágl. Šéfka nákladu se mu pokusila ukázat, kam si má zavazadlo odložit, ale on ji ignoroval a šel dál. Jen se na mohutného surovce jednou podívala a moudře ho nechala být. Rampa se začala zvedat. Franks se zastavil před agenty, tyčil se nad nimi. Byl širší než dva muži dohromady a impozantní jako peklo. Přelétl je pohledem, hodnotil své řídící agenty. Jako by někdo dokázal Frank se skutečně řídit. A zamračil se. Grant a Radabá uctivě přikývli a oba najednou vyhrkli. Pane! Strayhorn se pokusil něco říct, ale zadrhl se mu hlas, protože Franks mu svou zničující aurou právě potvrdil, že to všechno byla pravda, což ho dost znervoznilo. Jeho chladné mrtvé oči se nakonec zastavily u Arshera. Vítejte na palubě, agente Franksy, vyjekl Arsher. Je mi potěšením s vámi opět pracovat, pane. Franks zabručel na znamení, že ho slyšel. Buď Arsherovo zhodnocení své psychiky neslyšel, nebo proti jeho vývodům nic nenamítal. Franks kolem nich prošel a usadil se na dvě nepohodlná malá vojenská sedadla. Agenti tiše seděli, letadlo se rozjelo a vzlétlo. Franks celou dobu zíral do prázdna. Když jste pracovali s Franksem, rozpačité situace byly normální. Do čeho jsem se to namočil tentokrát? V UPKM probíhal boj o moc a Archer se postavil na stranu tvrdáka Majerse proti pitomci Stárkovi. Čím se patrně dostal na špatnou stranu přísně tajné černé operace, která měla kdo ví, jaký příšerný cíl. Franks naštval jednorožce, takže Archer a pár další budou muset dohlížet na nejnebezpečnější stroj na zabíjení na světě, který si bude muset udobřit bandu byrokratů, co jim všem mohla zničit kariéry. Něco na tom úkolu ho zneklidňovalo. Grant občas býval narcistický blbec, ale byl opravdu chytrý a tvrdě držel. Radabá mu vždycky připadal jako spolehlivý drsňák. Strayhorn byl zelenáč a velká neznámá. Celému to příliš připomínalo jeho utajený pobyt u lovců Monster. Jako chlap, co nesnášel konspirace a lži, si Aršen určitě vybral špatnou práci. Lidé obvykle cítili jistou posvátnou bázeň, když se setkali s prezidentem Spojených států amerických. Kdyby vám nezáleželo přímo na tom muži, pohrdali jste jeho politikou a nenechali byste ho hlídat své děti, stále byste měli respektovat jeho úřad a tím i muže, co ho zastával. Když se však strkn díval, jak prezident nervózně váhá, co má udělat dál, napadlo ho jen, to je ale blbec. Strik naštěstí dokázal upřímný respekt dokonale napodobit. Pane prezidente, obávám se, že Frank si jasně ukázal, jak nestabilním se stal. Blíží se čas, kdy budou třeba preventivní opatření. Obávám se, že vaše rozhodnutí budu potřebovat co nejrychleji. V oválné pracovně byly jen oni dva, Prezident a jeho speciální poradce. Nikoho dalšího ze speciálního podvýboru na tuto schůzku nepozvali. Jste si jistý, že je nezbytné ho uvěznit? Absolutně. Je to nejbezpečnější rozhodnutí pro všechny zúčastněné. Pokud bude Frank spolupracovat, nikdo nedojde u hony. Pokud nebude. strikn obluvně rozhodil ruce. I toho nejvěrnějšího psa musíte nechat to spat, když dostane vsteklinu. Je čas odvést starého ňafala za sto pane prezidente. Prezident žvíkal tušku, když to promýšlel. Obvykle by vyslechl svou legii patolík poradců nebo udělal průzkum veřejného mínění, ale příjemnou věcí na práci na tak vysokém stupni utajení bylo, že oddělovala zrno plev. Detaily o podobných událostech znalo ve vládě jen velmi málo lidí a většinu z nich stále zaměstnávalo Las Vegas. Nejmocnější muž světa stiskl tlačítko na stole. Přineste Franksovu smlouvu! Zatímco čekali, Strecken předstíral, že si prohlíží různé dekorace oválné pracovny. Každý předmět si samozřejmě zapamatoval už když tu byl poprvé a dokázal poznat, jestli se od jeho poslední návštěvy pohnula být jediná sponka na papír, ale okukování bylo očekávané chování. Naopak zírat muže na druhé straně rezil Desk, zatímco něco k o politice by se považovalo za nestvořilé Smlouvu museli vytáhnout z archivu už dřív, protože za chvíli je prezidentovi podávala sekretářka, které se viditelně ulevilo, když utíkala z oválné pracovny a od Streknova pohledu. Nacitlivější lidi tak působil. Smlouva byla napsaná na starém papíru a uzavřená ve skleněném pouzdře. Prezidenty nejistě držel v rukou, jako by si nebyl úplně jistý, co s ní má dělat. Strek nechápal, proč potřeboval vidět originál. Každý muž, který v tomto křesle seděl ji dřív nebo později, četl. Stejně tak by postačila kopie, ale bláhová sentimentalita se dala očekávat u vůdce, který víc vládl na základě svých emocí než skrze železnou vůli. Zatímco prezident studoval podpis Bena Franklina a Franksovo X, Strickn si procházel svou útočnou strategii. Už věděl, že získá povolení Frankse zatršet, jako by to byl člověk, kterému můžou hodit pytel přes hlavu, šoupnout ho do dodávky a poslat jeho zadek do Polska. Jenže tohle byl zatracený agent Franks, o kom se tady bavili. Prezident neměl koule nařídit Franksovou eliminaci, takže raději půjde lehčí cestou a nařídí ho zavřít kvůli všeobecné bezpečnosti. K tomuto výsledku došel Strykn ještě dřív, než na dnešní schůzku přišel. Tuto chvíli připravoval roky. Samozřejmě také předpokládal, že Frank se do klece zavřít nenechá, že bude vzdorovat a proto budou muset tuhle nepřirozenou zvrácenost zabít a tentokrát definitivně. Prezident si pročetl starý arech a povzdechl si. Tahle nejsou žádné plané hrzby, pané. Pak smlouvu porušíme, Frank si je stoprocentně rozhodnutý udělat vše, co je tam napsáno. Je to iracionální násilník, což je také důvod, proč potřebuji vaše požehnání, než budu pokračovat. Během své 200 leté služby, řekl prezident, když odložil smlouvu a zbavil se jí tak rychle, jako by se zbavil každého dokumentu, který se mu nehodil, Frank zachránil tuto zemi a možná i celý svět vícekrát, než dokážu spočítat. To bylo přehnané. Správné číslo bylo na nejvýš 16krát a tak k němu byl velkorysý, protože většina incidentů by pravděpodobně úrovně vyhynutí nedosáhla. Předchozí speciální poradci byli ustrašeni zbabělci, když došlo na odhadování skutečných možností druhé strany. Ano, pane prezidente, ale nesmíme dovolit, aby včerejšek vzal zítřek jako Frank Franks je pozůstatek barbarských časů. Stryknovi se podařilo udržet vážnou tvář, což byl docela výkon, protože jeho vlastní minulost přetékala krví. Ale co se prezidentovi nedostane do denní hlášení, nebyl jeho problém. Je relikví, kterou je třeba odstavit. Ale efektivní. Jo, ale stojí mi v cestě. Strykn se jen usmál a přikývl. Byl vděčný za své oči a stav kůže, který mu nabízel zámenku pronošení tmavých brýlí i uvnitř budov. Kdyby prezident viděl nenávist v jeho očích, nepochybně by hned celou záležitost smetl ze stolu a nechal STFU vypálit do základu. Je to Frankensteinovo monstrum, pane. Postavili ho, aby byl efektivní, ale stále zůstává monstrem. Toho mě ušetřete, Aleksandře? Celá vaše operace je založena na používání rehabilitovaných monster a jen se podívejte, jak moc se to osvědčilo. Idiote, monstra nejde rehabilitovat. Můžeš jen dočasně přinutit, aby byla užitečná a pak ta poslušná nechat být a ta příliš své hlavá popravit. Děkuji, pane prezidente. Zdvořile sklonil hlavu, když od toho ignoranta přijímal pokus o kompliment. V tom případě si uvědomujete, že monstrum rozumím lépe než kdokoliv jiný a věřte mi, že kdyby některý z mých rekrutů dlouhodobě vykazoval takovou náladovost a násilnické tendence jako Franks, nechal bych ho ze svého programu vyřadit. Vyřadit. To byl zábavný eufemismus. Spíš by s ním nakremil drtičku dřeva pěkně ve stylu Sadáma Husajna. Tomu se říkalo vládnout tvrdou rukou. Já nevím... Utratili jsme miliardy na bezpečnost a oni mi stále tvrdí, že naším nejlepším operativcem proti nadpřirozenu je starý chlap se sešitý z různých lidí, za kterého se děti převlékají o Halloweenu. Zatraceně. dokonce jsou o něm i kreslené seriály a dostal se i na seriálie. Berte to tak, že jste se s Franksem nikdy osobně nesetkal. Prezident zavrtěl hlavou. Podle tajné služby by to nebyl nejlepší nápad. Tohle je prostě, no, já nevím. Majers mi neustále opakuje, jak životně důležitý pro naši obranu Franks je. Skutečný vůdce musí být rozhodný. Musí stanovit jasný cíl a pak udělat vše, co je nutné, aby ho dosáhl. Tento prezident takové rysy postrádal stejně jako páteř. Neměl žádnou cíle vědomou sílu. Byl nejistý a Strik nerozhodnost u netoleroval. Prezident byl chytrý, když došlo na politikaření, ale jakmile se téma přesunulo k nadpřirozeným hrozbám, přerůstalo mu přes hlavu. Jednou se Stryknovi svěřil, že když ho informovali o existenci starobilých, měl pocit, jako by se topil v rozbouřeném moři. To byla sladká hudba pro striknovy uši. Různé posty zastával už v šesté vládě a žádný z předchůdců současného prezidenta nebyl tak snadno manipulovatelný. Když má někdo pocit, že se topí, bude pro něj zachráncem každý, kdo mu hodí záchrané lano. Majers byl se svými závěry příliš upřímný a pravda slabému muže děsila. Strickn byl na druhou stranu mnohem ochotnější pravdu zjemnit a hodit takto spásné záchrané lano. Byl to samozřejmě prezident, kdo v tom lano viděl. Strickn ho považoval za vodítko. Majers má z části pravdu. Potřebujeme něco s Franksovými schopnostmi, ale to nic nemění na skutečnosti, že nejlepší agent UPKM stárné a vykazuje známky mentální retardace. Je časovaná bomba a jednou exploduje. Ať už se s Franksem vypořádáme dnes, nebo to odložíte na později, faktem zůstává, že jednou nahrazen bude. Buď mu přeskočí a udělá něco, co už nedokážeme zamaskovat, nebo ho nakonec něco zničí. Proto je tak nesmírně důležité, abyste hned schválil projekt Nemezis. Znovu tohle? Prezident se v křesle opřel. A pravdu čekáte, že schválím vytvoření armády Frankensteinu? Frankenstein byl stvořitel fiktivního monstra, ne to monstrum ty podělané negramoté. Strykn se na prezidenta trpělivě usmál. Projekt Nemesis bude jen částečně založený na tom, co jsme zjistili o Franksově anatomii. Ta technologie je mnohem lepší. Frank se jako letadlo bratří rajtů a tohle bude dron predátor. Zadejte jim úkol, vyšlete je a bez ohledu na to, co se stane, vám tisk nebude moc nic vyčítat a v televizi se nebudete muset koukat na truchlící rodiny. Všichni vyhrají. Dovolte mi vyzkoušet prototyp. Moje operace jsou tak tajné, že se nikdo ani nedozví, když to nevýjde. Vyzkoušet je? Podle Franksovy smlouvy by vůbec neměly existovat. Nikdy. Přeřekla jsem se. Budeme nejdřív muset nějaké sestavit. A na to samozřejmě potřebuji váš souhlas. Ale pokud budou pracovat tak dobře, jak si myslím, slibuji vám, že je pak budete chtít používat úplně na všechno. Mít takovou jednotku klas Vegas by nikdy nedošlo. Protože to agenti budou začínat s čistým štítem, naprogramujeme jim naprastou oddanost. Oni se nikdy nevzbouří. Na rozdíl od Frankse zabručil prezident. Tohle bylo tak snadné. Představte si, co s nimi můžeme dokázat. Nemezis je dobrý obchod. Jediná věc, která předchozím vládám bránila můj plán spustit, je tohle. Strykn smlouvu zvedl a pohrdavě s ní zamával. Tahle je dávná historie. Je to tradice stojící v cestě po kroku. Je to smlouvá a nesebevražetný závazek. Tentokrát o tom prezident uvažoval výrazně kratší dobu. Premyslím to a své rozhodnutí vám sdělím později. Samozřejmě, pane. To bylo menší zklamání, protože čekání už ho unavovalo, ale strk na prezidentovi poznal, že bude spolupracovat. Nejde mu vstříc a časem nařídí Franksovu likvidaci. Strikn však měl lepší věci na práci, než čekat na nevyhnutelné. Spustí plán B a až ho dokončí, prezidenci vzpomene na tento rozhovor a bude tlout s hlavou o stůl, že svého speciálního poradce neposlechl hned. Bez ohledu na to, jak se rozhodnu, si Franks zaslouží naši úctu. Pokud má odejít, chci, aby to proběhlo čistě a v poklidu nikdo nesmí být zraněn. Heh, jako by to bylo možné. Ať se rozhodnete jakkoliv o všechno se postarám. Tak jako vždy. Děkuji, Alexandře. Jen pár lidí ho oslovovalo skutečným jménem. On dával přednost krycímu jménu Strikn, které dnes mělo velkou váhu. To jméno používal, co začal kariéru zabíjením operativců KGB v zapadlých uličkách v Bukurešti. Hodně štěstí s vaší tiskovou konferenci, pane prezidente. Novináři přidělení k Bílému domu mi za pouz ruky. Mohl bych jim říct, že Las Vegas napadly uprchlé cirkusové opice a oni to pošlou dál. To bude vše. Strikn se zvedl ze židle a upravil si oblek, snažil se nevypadat příliš samolibě. Tahle byl jen dočasný zádrhel. Rozhodnutí padlo dávno. Osud jen potřeboval, aby Strikn vše navedl k nevyhnutelnému rozuzlení. Prezident se v křesle opřel ještě víc a položil nohy na rezoluční desk. Falešná ukázka sebedůvěry. Strikn to věděl. Prezident to možná věděl také, ale na tom nezáleželo. Jen ať je pro něj snaží věřit, že to on tomu tady velí. Budu se muset nad vaším návrhem ohledně Nemezis ještě zamyslet. Pošlete mi to písemně. To, o čem mluvíte, bude neskutečně kontroverzní. Pokud se to provalí, budou padat hlavy. Strykna živilo používání monster jako zbraní v tajných operacích proti všem druhům nepřátel, vnitřním, vnějším i mimozemským. Kdyby prezident znal jen polovinu toho, čeho dosáhl od restartování speciální taktické jednotky jednorožec, přišel by o rozum. Strykn byl jedním z největších strážců tajemství a lží, jak kdy žili. Zatímco z vlády složené z malicherných děcek a nepoužitelných absolventů Ivy League informace tekly jako voda sítem. Za koho se kurva máš, že mi chceš říkat, jak mám dělat svou práci? Děkuji, pane prezidente. Dohlednu na to, aby to mi lidé udrželi v naprosté tajnosti. Vyprovodili ho z Bílého domu. Striknovo jméno se nikdy neobjeví na žádném seznamu návštěvníků. Jeho pracovní titul zněl speciální poradce, ale ani ti nejvytrvalejší reportéři nikdy nezjistí, jak speciální je a komu radí. Jeho speciální jednotka oficiálně neexistovala, jeho rozpočet byl nejasný a co bylo nejdůležitější, jeho práce probíhala pod téměř nulovým dohledem. Podle vládních standardů byl strikn duch, což osobně považoval za hloupé přirovnání, protože skuteční duchové pracovali pro něj. Cestou na velitelství STFU si krátce zavolal. Spouštíme to! Události se dali do pohybu. Frank zbrzy zemře. Kapitola třetí Každá smrtelná bytost už někde existovala. Než přišel tento svět, v předčasí tu býval svět duší. Mezi těmito světy se nachází bariéra. Když se lidé narodí, zapomenou na vše, co předcházelo. Já se nikdy nenarodil, takže ten problém nemám. Dokud se však má duše nachází v tomto těle, jsem nucen používat lidský mozek. Je tak spolehlivý, jak jen hrouda na elektricky nabitého tuku a proteínu může být, ale maso nedokáže plně porozumět předchozímu světu. Ve vzpomínky na tuto minulost jsou nepřesné. Byl to velký koncil. Stvořitel nám předložil plán. Nad plánem došlo k neschodám. Neschody vedly k válce. Jedna třetina z nás porušila přísahu a vzbouřila se proti Stvořiteli. Padlí vedli válku proti věrným. Já byl jeden z nejsilnějších, ale má síla nestačila. Prohráli jsme. Duše, které zůstaly věrné, budou zrozeny do smrtelného světa, vyvinou se a časem se vrátí. Byly součástí plánu. Třetina, která se vzbouřila, byla vykázána. Nikdy se nenarodí, nikdy nebude mít smrtelný život nebo skutečná těla. Naši vůdci byli prokletí a všichni jejich následovníci odsouzení a vykázáni ze stvořitelovi přítomnosti. To peklo. To si pamatuju dobře. Před jedenácti dny Washington, D.C. Frank sležel na podlaze svého bytu a zíral do stropu. Protože pracoval s lidmi, dodržoval lidský režim. To znamenalo aktivitu během dne a spánek v noci, což bylo trochu zbytečné u někoho, kdo ve skutečnosti nespal. Kvůli tomu byl raději na misích, protože během operací se nad prací přes čas nikdo nepozastavoval. Dnes bude ukecaný den. Tohle nesnášel. Nesnášel mluvení. Nesnášel změkčilé, ubohé vládou přidělené obtloustlé dohlížitele, kteří marnili čas dohadováním se o omezeních a rozebíráním významů slov. Franks Washington nenáviděl. Ze všech lidských měst, a to jich naštívil většinu, bylo tohle nejhorší. Raději by byl ve slamech Mexico City a holýma rukama škrtil čupakabry. Tohle město pojmenovali po velkém válečníkovi a Franks nepochyboval, že Washington by zuřil při zjištění, jací lidé tu dnes žijí. Generál by pravděpodobně tasil vlastní meč a pár jich osobně probodl. Franks neskutečně nenáviděl byrokraty. Přesně ve čtyři se Franks zvedl z podlahy, protože viděl ve tmě s rozsvěcováním se neobtěžoval. Už ho unavovalo, jak na něj zírají v posilovně UPKM, tak si záměrně vybral přízemní byt, kde mohl mít speciální činky a nemusel se bát, že propadnou podlahou. Cvičil přesně 45 minut. Jednoruku mu v Las Vegas zranil drak, tak na bench zvedal jen 320 kilo, aby ji příliš nezatěževal, než elixír kost zcela obnoví. Nikdy ve Franksově bytě nebyla žádná výzdoba. Vymalováno bylo stejnou stavební béževou, jako když se nastěhoval. Nebyly tu žádné obrazy, žádné suvenýry, skoro žádný nábytek. Franks se osprchoval ve strohé koupelně a nadspal se vysokoproteinovým jídlem ve strohé kuchyni. Vyberte kteroukoliv skřínku a uvnitř budou úhledně srovnané řady konzerv. Ani jedna konzerva hrášku se nezamíchala mezi fazole, protože by tím vznikl neodpustitelný chaos. Nech se začal oblékat, Franks zapnul nejbližší světlo. Noční vidění mu neumožňovalo rozeznávat barvy. Ne, že by na tom příliš záleželo, protože o jeho skříni se dělily téměř identické černé obleky, bílé košile a bojové vybavení. Vlastnil spoustu kravat. Ale za to mohli jeho ličtí spolupracovníci, kteří cítili povinnost zahrnout ho do svých svátků spojených s obdarováváním a kravaty se zdály být jedinou rozumnou volbou. Přestože jich měl tucty, vždy nosil levnou černou vázanku. Nakonec došlo na pouzdra a zbraně. Frank nosil dvojité podpažní pouzdro Artunian a v každém jeden Glock 20 upravený pro UPKM. Většina lidí z podpažních pouzder tasila pomaleji, ale Franks nebyl většina lidí. Hus se skrývali, Franksovi však stejně nezáleželo na tom, jestli se někdo všimne, že je ozbrojený. V G-Code pouzdru na opasku měl kompaktní Glock 29. Na opasku měl i šest náhradních zásobníků stříbrných 10 mm, Tři na každé straně a v levé i v pravé kapse zavírací nože Emerson. Franks byl ambilaterální, takže mu bylo jedno, kterou rukou vás zabije. Dnes ho budou grilovat, vyslíchat, provokovat a otravovat, ale zabít bohužel nikoho nesměl. A protože ochránka v UPKM se neustále stěžovala na ruční granáty na ředitelství, nechali je v šupleti. V 5.29. zazvonil zvonek, ale Franks už zaslechl kroky na kovových schodech a identifikoval v nich jednoho ze svých agentů. Otevřel dveře. Grant Jefferson držel v ruce obrovský papírový kalímek předražené kávy. Mám tu nějakou? Franks mu kávu hrubě vytrhl z ruky. Dobře, tohle místo se nehledá snadno. Nenapadlo by mě, že bude žít v tak mizerné části města. Čtvrť byla plná kriminálníků. Franksovi na tom nezáleželo. Občas si nějaký člen gengu, ke kterému se nedonesla Franksova reputace, něco zkusil a on tak získal záminku mu oblížit. Vláda neměla ráda, když zabíjel lidi bezdůvodně. Nízký nájem. To si dokážu představit. Grence se podíval na grafity na schodišti. Agent netušil, že nasprejované znamení genguje kódovanou zprávou nastříkanou místní verbeží, která varovala další verbež, že si s Franksem nemá zahrávat, protože když se Franks naštve, škodí to obchodu, nemluvě o dýchání. Jsi připravený? To byla stupidní otázka. Franks byl připravený neustále. Ředitelství Úřadu pro kontrolu Monster se nacházelo v nevýrazné budově ve Washington, D.C. Zvenčí to byla nudná desetipatrová budova z béžového betonu a černých skleněných obdélníků. Okolí navržené k zadržení aut s výbušninami bylo záměrně ošklivé a snadno zapomenutelné. Budova stála dostatečně blízko kapitolu, aby snadno udržovali kontakt, ale dostatečně daleko, aby je nepovažovali za někoho důležitého. Focením téhle budovy se turisté nikdy nezdržovali. Podzemní parkoviště nemělo na rezervovaných místech menovky a Franks zaparkoval své obří SUV přes dvě místa nejbliž u výtahu. Myslím, že tahle místo patří řediteli Starkovi, poznamenal Jefferson, když vykouknul z okna spolujezce A to druhé je pro vypnávštěvníky. návštěvníky. Franks zařadil zpátečku, trochu zacouval a pak zatočil v úhlu, kterým se dostal i na třetí místo, které měly rezervované invalidé. Franks vypnul motor. Tohle bylo lepší. Aha, no, dobře. Jefferson nebyl pro tuhle misi špatnou volbou. Byl to talentovaný agent a jeden z majersových důvěrníků měl však i slabiny. Byl namyšlený, Franks usoudil, že Jefferson si kompenzuje nějaké předchozí selhání, ke kterému došlo dlouho před traumatem z upíry a ta zkušenost jeho mentalitu značně ovlivnila. Pokoušel se to skrývat, ale byl zahořklý. Jeho kolegové mu zcela nevěřili, protože byl rozený politik, oblíbenec bývalého dočasného ředitele UPKM a bývalý lovec Monster. Ale čas strávený u LM také znamenal, že je ucházející bojovník. Pokud se stane něco zajímavého, Jefferson to pravděpodobně přežije nebo alespoň nezemře jako úplný idiot. Franks sice nechápal všechny jemné detaily, ale s posuzováním lidí měl spoustu zkušeností a málo kdy ho překvapili. Franks vystoupil a nečekal, jestli ho bude Jefferson následovat. Majer si nařídil pracovat na směny, aby se v jeho blízkosti vždy nacházel alespoň jeden řídící agent. Franks normálně mýval jen jednoho partnera, obvykle zkušeného agenta, kterého si sám vybral. Jeho partner se musel starat o všechny nepříjemné věci, ke kterým Franks postrádal vlohy, jako cokoliv vyžadující empatii. Toto však byla mimořádná situace, a Myers měl očividně pocit, že potřebuje podpůrný tým. Jefferson, Archer i Radabá byli ostřílení bojovníci a měli zkušenosti s odváděním pozornosti. Strayhorn byl velká neznámá, ale za výcvikového důstojníka měl Radabá, tak by měl udělat, co bude třeba, až na něj přijde řada. Franks netušil, proč k němu Myers přiřadil zelenáče. Buď uspěje nebo selže. Když bude mít štěstí, k selhání dojde v byrokratické aréně a ne v boji. Ať to dopadne jakkoliv, nebyl to Franksův problém. Většina federálních agentur ve městě měla okázalé vstupní haly se zbytečnými dekoracemi a drahými sochami. Všechno se platilo z peněz daňových poplatníků, které se mohly využít na užitečnější věci jako třeba další zbraně a výcvik. Vstupní hala budovy UPKM byla prostá a malá, jak jen to šlo. Důvodem byla tajná povaha jejich práce, ale Franks si toho cenil i tak. On si na okázalost nepotrpěl. Bezpečnostní stanoviště obsluhoval starý tlustý muž, který vypadal jako typický polda ve výslužbě. Menovka ho identifikovala jako Terryho. K dispozici měl pár monitorů a desku s papírem k podepsání. Nebylo na něm nic zvláštního, kdyby sem zabloudil někdo zvědavý na účel této kancelářské budovy. Něčím by ho nezaujal. Vítejte zpět, agente Franksy pozdravil Terry. Hlídač byl už starý, ale Franks si ho pamatoval jako mladého agenta, kterého před třiceti lety z terénu vyřadilo zranění s trvalými následky. Byl jedním ze stovek agentů, co sloužili s Franksem. Vypadáte dobře, pane? Zbytečná zdvořilost, protože Franks od jejich prvního setkání vystřídal tucet různých obličejů, ale rituál pozdravu lidi uklidňoval. Strostl si. Hm? Poklepal si na břicho. Kancelářské krysy z noční směny se do tělocvičny moc často nedostanou. Tedy tu nebyl jen pro okrasu, pod stole měl schovanou automatickou pušku Skár ale skutečná ochranka se nacházela uvnitř. Sledovali je. Na stole bliklo červené světlo. Můžete jít! Spolu s Jeffersonem nastoupili do výtahu. Vypadal jako obyčejný výtah, ale tucty skrytých kamer je studovali ve všech spektrech, včetně ultrafialového a infračerveného. Když budou mít návštěvníci horečku, oni se to dozvědí. Kdyby byli naopak příliš chladní, kabinu zaplaví stříbrný prach a o chvíli později i oheň. Tělesné skenery je bombardovaly nízkou dávkou radiace a dívaly se jim pod kůži. Franksovi to nevadilo. Pokud se u něj objeví nádor, prostě postiženou část nahradí. Obyčejní agenti se snažili ředitelství opouštět co nejrychleji a vracet se do něj co nejméně. Oběd si raději dávali u svých stolů nebo výdelně. V podlaze dokonce měli váhu, aby se ujistili, že jejich hmotnost odpovídá. Existovala spousta inteligentních monster, která by se ráda vplížila do ředitelství UPKM. Odnikud se ozval hlas. Od poslední návštěvy jste přibral pár kilo, agente Jeffersne. Zkuste stvrdnout ve Vegas a uvidíte, co to s vámi udělá. Jefferson otočil hlavu do rohu. Grant Donald Jefferson, agent 52293, ozvalo se potvrzující zabzučení. Franks přiložil oko k další skryté kameře ve stěně. Sken sítnice ho porovnal s posledním zadaným okem. Průběžná aktualizace databáze kvůli vyměně různých částí byla hrozná otrava. Franks, jedna... Hlasový otisk souhlasil a na zadní stěně se rozsvítilo zelené světlo. Falešný panel se odsunul a odhalil kovové dveře. Chvíli trvalo, než se odkulili stranou jako velké ocelové kolo. Slyšel jsem, že tahle bezpečnostní opatření jsou relativně nová, že je zavedly krátce před mým příchodem do úřadu. Jefferson se stále neohrabeně pokoušel navázat konverzaci. Slyšel jsem, že budovu výrazně přestavili, když se sem dostal ohněvec a části spálil. To je tajný. Slyšel jsem, že si ho zabil ty? Ohněvec kompletně zničil dvě patra, než ho Franks dostihl. Na většině těla mu způsobil popáleniny třetího stupně a zničil mu jednu plíci, než mu ukroutil hořící hlavu. Následná přestavba mu však umožnila do budovy tajně přidat pár dalších vylepšení, která uspokojila jeho paranoju. To je tajný. Vsadím se, že to bylo divaký. Jefferson se napil kávy. Lidé byli se svou potřebou komunikace tak otravní. Naštěstí pro něj se tajné dveře otevřely. Na druhé straně čekali čtyři ozbrojení muži, aby je uvítali uvnitř. Dobré ráno, agente Franksy, agente Jeffersne. Jejich velitel vypadal extrémně nervózně. Byl jsem požádan, abych vás oba odzbrojil. Franks povytáhl obočí. Čtveřice strážných mimoděk o krok ustoupila. Jeden z těžka polkl. Vážně, mě to mrzí, pane. Ředitel Stark právě zavedl novou politiku. Žádné zbraně v ředitelství, kromě přízemí, Nahoře smí být ozbrojený jen určený bezpečnostní tým. To byla novinka. Bylo to pitomé a úplně tomu unikala podstata vnitřní bezpečnosti, ale na druhou stranu Stark byl idiot. Hr. Mrzí mě to, pane, vážně mě to mrzí a není v tom nic osobního a já doufám, že to nebudete chápat špatně a... skřínka. Dva strážní na ně rychle ukázali upřímně šťastní, že Franks vstek směřuje na Stárka a ne na ně. Přišel ke skřínce, otevřel ji a nadspal gloky i zásobníky dovnitř. Omlouvám se, pane, ale to platí i pro chladné zbraně a vybušněny. Ředitelův příkaz se v tomto ohledu vyjadřoval jasně. Nic smrtícího. Měl bych si useknout ruce. O tom oběžník nemluvil, Franks se na něj zamračil. Agent se mimo něj zachvěl, ale Franks se otačil a uložil do skřínky i zavírací nože. Muselo to souviset s tím, jak Stárka ve Vegas přidusil, ale kdyby Franks chtěl někoho skutečně zabít, od zbrojení by na tom nic nezměnilo. Kulky pro něj znamenaly jen to, že dotyčné oběti nemusel nejdřív chytit. Zavouchl dvířka a vzal si klíč. Jefferson si přinesl zbraní méně, proto už byl ozbrojený a čekal. Teď už měl Franks opravdu hodně misernou náladu.